Eli näin irlantilaishenkisessä tunnelmissa pyörätti käyntiin tämänkertainen radiomafian koeläinpusto. Ohjelma täältä Pasilan radiotalon kuudennen kerroksen päällikkö klubilta. Minun nimeni on Josta ja noin molskahti lankulta eli ponnahduslaudalta klubin uutuuttaan kiiltävään uimaaltaaseen. Oikein suorin vartaloin kerjen mediakuvasuunnittelija ja imagoneuvoja Risto Istukka, jonka kanssa keskustelemme hetken kuluttua vähän syvällisemmin kanavan yleisilmeen ja ohjelmiston uudistamiseen tähtäävistä saneeraustoimenpiteistä. Miltä se polskitaristo siellä pitkässä porealtaassa tuntuu? On siinä kivalta, kun ihana lämmintä vettä. Mediakuvasuunnittelija ja imagokonsultti Risto Istukka, sä olet nyt kolmen kuukauden ajan paitsi polskinut ja kelannut tuota allasta edestakaisin. Myös kehitellyt niitä käytännön keinoja, joiden avulla hetkinen radiomafia entistä paremmin vastaa ajan haasteisiin ja alati kiristyvään kilpailuun, kuten tässä ylipäällikön päiväkäskyssä tai viimeisimmässä memossa, eli muistiossa todetaan. Eli mitä se noi niinku käytännössä tarkoittaa? No, me ollaan heikkellä Jukan, eli mun kollegani kanssa kehitelty kaikessa rauhassa strategioita. Tietysti yhdessä yleisradion ja radiomagian operatiivisen osaston ylimmän johdon, eli Makkosen ja sitten sen Lorenzon kanssa. No niin. Eli, eli meillä on vakaat aikomukset. Viimeistään ensi vuosituhonnella päästä testaamaan käytännössä näitä systeemejä. Ja siihen ei kovin kauan enää mm. kestä kollaa siellä no ei, vuosituhonnella. Eli siinä on sellainen pois edestä resut ja männynkäppörät, mentaliteetti ja <laughs> täysmeno päällä. Vai miten mä nyt sen selittäisin? Paskat tippuu rattalta, kun kovaa ajetaan, niin lietteen terotokas ja tarkoitti varmaan itseään. No ja, ihan varmasti joo. Ja mä puolestani takaan, että tämä on vasta alkua. Siis niin kuin missä mielessä alkua? No, teille on tulossa nyt uusi ohjelma eli... en mä oo kuullut joo. Tuolla. Ne jo sisustaa sitä naarassuden pesää tai työhuonetta ja näin meidän kesken. Siis meidän ja muutaman sadantuhannen kuuntelijan kesken. No, oli miten oli. Siis <tos> ihan ok kuuntelijaluvut, ei kiitos, siinä kiitos. mitään. Mutta <tos> äh, mä kysyn nyt sinulta, Sundberg, että sä, että uusi ohjelmapäällikkö, eli tämä kyseinen natsi nailonsukissa on niihin lukuihin tyytyväinen? No, mä oon ainakin ymmärtänyt, että ne on ihan hyvät kuuntelijaluvut. No, no joo, mutta kyllä parantamisen varaakin on. Eli onks ideoita? Siis, että kuinka tätä koe-eläinpuisto-ohjelmaa voitaisiin vielä entisestään parantaa, vai se on, se on aika kova vaatimus? No ehkä, Kyllä. <laughs> mutta äh, puhutaanpa mainostamisesta, Puhutaan. tai, <laughs> tuotteen tunnetuksi tekemisestä, niin kuin Memilumi sanotaan. Eli... Niin. Sulla on mahtavat kasvot, ei kauniit, mutta persoonalliset, ja ne pitää tehdä kuuntelijoille tutuiksi. Tai siis toi sun naama värkki, ja kaikki ne. Mun naama Mutta eihän tämä mikään TV-ohjelmaa. Joo, mutta ihan niin kuin me tuolla päällikköpalvereissa yksissä tuopin todettiin, me halutaan sun T-paitoihin ja vaikka poiston penkkeihin ja <tos> frisbeihin. Frisbeihin, <tos> Ja me halutaan, että jokainen suomalainen voi heitellä sitä, pukeutua siihen ja vaikka istua sen päälle. Mun päällä. päälle. Mä itse kun kuvitellut, että tämä ohjelma olisi ikään kuin suojasatama arjen aalokossa kamppaileville. Ai jaa, sä nyt ihan tosissas. Heikkilä, Jukka Heikkilä. Josta sunkin päivää päivää. Tän virkavuosiltaan vanhempi kollegi. <laughs> no niin. Vaikka mä olen rippeen muuten viisi vuotta nuorempi, ja. varsinainen joka paikan höylä. Sanan mukaisesti. Vai niin. Vai joks te kuulitte, kun mä köyristä yhtä iltapäiväohjelman juotajaa siivoosikomer? Allietteen teroa vai? No, en nyt sentään. <tuh> Tämä nyt oli hätsi vaan. Se, sekin olla tietysti ihan kiva kokemus. Mutta sitä yhtä sutturaa mä kiskasin koipeen, kun se oli jotenkin niinku sitä vailla. <tuh> no niin. Tai niin, se itse väitti tai huuteli kurkku suorana tuolla aallassa, että mä haluan munaa. No niin, niin mä sanoin, että katsotaan nyt, eikö se järjestä. No, sä oot juki aina ollut meistä se aikaansaavempi ja suorasukaisempi imagokonsultti, että välillä mä oon sulle suorastaan sairaaloisen kateelin. Vaikka osa niistä käytetyistä kortsuista siellä lattialla on mun. Sinun. Ainakin se yksi isompi tai pidempi. <tri> Ai, oot sä taas käynyt kädellä tai tumpulla vai? No mun on kyllä hyvin vaikea ottaa mitään noista teidän puheista tosissaan, jos jatkuvalla syötöllä tulee esiin asioita, jotka vaan entisestään vahvistaa mun käsitystä siitä, että teillä ei ole kummallakaan niin sanotusti puhtaat jauhot pussissa. Että tää nyt vaan niin kuin pienenä epäluottamuslausena kaikkien meidän juontajien taholta. No, ton mielipiteen kanssa sä seisot kyllä Aika yksin. Ei, en varmasti seiso. Kyllä. Koska tämä yritysyhteisö on hyvin naisvaltainen ja mm. suuntaus tuntuu selvästi olevan se, että täällä entisestään vain naisistuu, samoin kuin osa miespuolisista juontajista. No vaikka ei kyllä kaikki, se on ihan varmasti. Tietysti on poikkeuksiakin olemassa. No mitä sellaista te voisitte sitten suositella esimerkiksi koelään puistoohjelman ohjelman parantamiseksi, millä olisi ihan niin oikeasti vaikutusta ohjelmaan lukuihin, kun sen takiahan te täällä olette? Anas mä väliin vastaan tälle vannin. No vastaa se. Eli sä tiedät että sen strategiasuunnittelu toimiston puolelle, sen operatiivisen osaston nuorten ohjelmista vastaavan... Entisen toimittajan Fabio Lorenzo. No, tuolla hississä ollaan kyllä joskus moikattu. Joo, no tää Fabio <köhön> muun muassa Nussi 80-luvulla suorassa radiolähetyksessä on samalla selosti Nussi. aktin eri vaiheita kuuntelijoille. Herra, tähden. Et siinä alko olla jo yritystä. No, kieltämättä. Mut se Makkosen, sä tunnet paremmin sen Pauli vai mitä? Kyllä, kun sehän on myös entinen toimittaja niin tausto. Joo, mutta eikä ne nyt siis keskenään, tai siis samassa ohjelmassa ollut. Ja, joo, mä, mä vaan varotan tai kehotan ottamaan huomioon, että se mikä voi tänään tuntua kohtuuttomalta, saattaa jo huomenna muodostaa pohjan kestävälle kehitykselle. Joo, mutta uskin, kovin paljon saa kannatusta kanavan työntekijöiden keskuudessa sellaiset aika rajut leikkaukset ja palkan alennukset. Esimerkiksi freelancerille ei sitten enää mitään käteen, tai tietysti se nyt riippuu henkilökohtaisesta veroprosentista, mutta silti... No, tämä on kuitenkin niin tarkkaa laskettu ja monen kertaan tarkistettu, että tämän läpiviimisessä ei tule olemaan mitään vaikeuksia. Aika pahalta kyllä tuntuu, näin on. Ja harma suorastaan hymyili kun se ilmoitti asiasta kaikille vastuuhenkilöille. Hymyili, Jukko. No. Koska tämä se koskee koko henkilöstöä, eikä pelkästään päälliköitä, jotka nyt yleensä kantaa päävastuun use usein myös tällaisista päätöksistä. Niin on ehkä päätöksistä, joo kyllä, mutta ne seuraukset tuntuu takuulla puolta pahempina siellä portaikon alapäässä tavallisten tai normaalien ihmisten keskuudessa. Joo, no, tämä niin sanottu Heikkilän malli nyt kuitenkin toteutetaan. Myös tässä yhtiössä. Heikkilän malli. Eli ei meillä mitään irtisanomisia tai muita ilkeyksiä ole aihetta edes harkita. No se on hyvä. Ainakaan ensivaiheessa. Katsotaan nyt kaikessa rauhassa ensin, että mistä se kana ja kalkkuna kakkii. Ja vasta sen jälkeen vedetään sitten ne johtopäätökset, jos joihinkin toimenpiteisiin on aihetta. Mutta tämä nyt on tällä tavalla lakia ja kaikkia sen mahdollistavia pakollisia keinoja hyväksikäyttäen päätetty. Että ihan ylitä johtoa myöten jokainen osallistuu talkoisiin tai tavallaan voi puhua jopa hyvän tekeväisyydestä, niin tuota, kykyjensä mukaan, mutta kuitenkin vähintään nettopalkasta lasketulla 11 prosentilla. Aika, aika paljon kyllä. Koska se on sillä tavalla niin oikeudenmukaisempaa kaikkia kohtaan. Siis just nämä palkan alennukset Joo. No, no Ruotsissa ne no melkein puolta rajun leikkauksiin. No Ruotsissa Eli... voi olla näin, mutta... Esimerkiksi radion teknisten työntekijöiden palkan alennukset on olleet 20 prosentin luokkaa, kun meillä puhutaan vain yhdestä, kahdesta, toista. Korkeintaan 13 prosenttia. se jo 13 prosenttia, ei saatana. No, et, siinä on kyllä vielä kiristämisen varaa niin tulevissa vuosina. Kyllä, varmasti. Ja tällä pyritään pelkästään parantamaan kanavan kykyä säilyttää iskukykynsä. Eli eihän meillä mitään päätäntävaltaa tämän riston tai Karipan kanssa ole. Onneksi. Mutta ei me myöskään mistään keskeneräisistä asioista suostuttaisi edes puhumaan. Eli mitä sen sillä tarkoittaa? Siinä mielessä mä voin vakuuttaa, että nämä asiat on kyllä jo aikaa sitten. Oi ja siitä suuri kiitos paitsi kollegalle, jonka kanssa me tämä asian aikoinaan esiteltiin, kiitos kiitos. niin kyllä siitä iso osa kuuluu no. myös kanavan päällystölle, niin, mietälle, jo. niin sanotulle Juntalle tai johtot roikalle. Eli mitä, mitä tähän voi todeta? 13 prosenttia vain. Eli kaikesta huolimatta rock'n'rollis hietysteen. Saa, saa nähdä. Ihan niin kuin siellä sen kabinettikokouksen jälkeen aika railakkaasti yhdessä tsungattiin. Joo, mutta osaat se pesolla vastata siihen, että miten nämä Istukka ja heikkele kaksi tavallista mainostoimiston puliveivaria perkele huseeraa mielinmääriin ja ihan miten haluaa sellaisissakin asioissa, jotka nyt ei mitenkään voi liittyä, aina mihinkään mediakuvasuunnitteluun tai uuden imagon luomiseen ei ainakaan kovin positiivisen tai myönteisen imagon. Joo, mutta nyt se ei ole se mun mielestä ihan syyttä että räinoin. No en mä mitään raivoa, vaan vaadin kaikille oikeudenmukaisuutta. Ja kuitenkin me molemmat hyvin tiedetään, että jos ette juontajat ja ohjelman vastaavat olisi viime syksyn sopimusneuvottelus vaatinut 40 prosentin korotusta palkkoihin ja palkkioihin ja myös saanut sitä niin mihinkään tällaisiin ikäviin toimenpiteisiin ei olisi tarvinnut ryhtyä. Eli meidän syykö se nyt sitten onkin, että täällä palkkoja alennetaan. Kyllä tässä nyt viime kädessä tein. Mm. ansioista joudutaan näihin palkanalennuksiin turvautumaan. Mä en, mä en ole edes yleen palkkalistolla, vaan toimin oman yhtiöni kautta ulkopuolisena ohjelmantuotantoyksikkönä. Et mä en niissä vakinaisten toimittajien sopimusneuvotteluissa ollut silloin edes läsnä. Ihan totta. Näin mä en muistanutkaan, että sulle tai sun yhtiölle me räätälöitiin jumalaut 75 prosentin korotus erisellä sopimuksella. Niin että sä tainnut olla vielä siihenkään tyytyväinen. Tämä Peppu tai Pepe alias Pärre, Pär Henrik. Pesola vastaa pääosin radiomafian palkkaneuvotteluista, vaikka toimitaan edelleen myös, noin niinku koe luontoisesti kanavan omaa yöohjelmaa Arkiöisin kello kolmesta viiteen yhdessä tähtiivantaja Tero Lietteen kanssa ja Terohan taitaa tälläkin hetkellä olla jutunteko matkalla jossain tuolla Karibialla ja Kuubassa, vai kuinka? No, sen piti sinne saakka lähteä kärryttelemään, kun me lyötiin sen tupakkalakosta vetoa. Ja vaikuttaisi vähän siltä, että mä muutan ens kun alussa sinne Teron appivanhempien kämppään asumaan. <lacht> se, se, Sekä se oli sitten se vedolyöni. Niin niin, vaikka siitä kämpästä me lyötiin vetoa jo sen tipattoman tammikuun yhteydessä. No niin, se tuli sit heti <hämmö> seuraavana päivänä mua kaupungilla vastaan. viel <hämm> Joo ja viel valtava vesipippu suusta ro roikkuvenet Kysympä vaan, että mahtoko olla ihan tavallista T-lehtiä tai tupakka siellä piipun pesässä, kun sillä se ei ole silmätkin päässä kuin härällä. Vai niin. että on sen vaimolla kyllä kestämistä. Kun... Ei sille enkelikään mitään olisi voinut, niinku Harmaa Jaska tai Jackie niinku silloin jo siellä Rock Radio muistotilaisuudessa, niin Pirun osuvasti runoilla. Jotain semmoista runoilla, joo. Kun kuultiin, että Terollakin on kimma kaveri. Niin silloin siis jo Rock Radio aikana, niin. kyllä. Kun ku mehän oltiin niinku, takapiruina tämän Radiomafian kanavan suunnittelutalkoissa, vaikka vaikkei se silloin vielä näkynyt palkoissa. Et olikin jo korkea aika korjata tämä suunnattoman suuri vääryys. Vaikka mä esimerkiksi kuittaan tästä, kun sellaiset, kuin uh, kaksi ja 2,5 miljoonaa, niin puhta miljoonaa puhtana käteen. Herran Et ihan turha kenenkään on sellaisten mitättömien summien, takia olla mulle mitään tai tolleen Heikkilä, joka on kateellinen. Kaksi miljoonaa, ei vittu. No, kyllä tässä on joutunut töitäkin tekemään. Mä elävästi muistan se helvikuun 12. Päivä, kun Kymmenestä puoli yhteen toista läänehti tautalangasta te päällikölle selkeä kuvaa sitä kanavapalavaria varten. 2,5 kaksi miljoonaa siitä. No vaikka ne, ne ei sillä vielä puhu, mitään puhunutkaan niistä palka-alennuksista, mutta ainakin me Jukin kanssa evästettiin niitä kyllä koko raha edestä. Siinä on saanut evästää jo aika tavalla. No. Meidän puolesta on asiaan olisi niinku voi ottaa esille jo paljon aikaa. Kyllä, tietysti. Niin Että ei se olisi yhtäkkiä tullut niinku niin suurena yllätyksenä, mutta sellaista elämä on. Ja täällä kuudennen kerroksen klubilla pidot vain paranevat, vaikkei tänne tavallisia toimittajia tai teknistä henkilökuntaa, paria naispuolista lomasijaista ja äänitarkkailijaa täältä lukuun ottamatta yleensä olla kutsuttu. Eli täällä pääsääntöisesti poikaporukalla uidaan ja jutellaan ainakin siihen asti, kunnes uusi ohjelmapäällikkö veto oikeudellaan mahdollisesti muuttaa vallitsevaa käytäntöä. Eli ehkä tännekin saadaan sitten vihdoin ja viimeinen sauna vuorottaa edes jonkinlainen lista siitä, kenen vuoro on pelata snuckeria tai pingistä, sillä tällä hetkellä täällä vallitsee valitettavasti niin sanottu viidakon laki eli vahvin voittaa joten biljardia pingispöytä on hänen seurueensa käytössä just niin kauan kuin heitä huvittaa ja Tätä kirjoittamatonta sääntöä noudattavat siis kaikki muut paitsi ylipäällikkö, jonka sviitistä löytyy oman saunaosaston lisäksi myös elokuva, teatteri sekä pöytätennis ja biljardipöytä. Mutta klubin muita vieraita viihdyttää usein myös live-bändi, eli elävää musiikkia tarjollaan aina kun siihen suinkin vain on mahdollisuus, kuten tällä kertaa kun Estradille on saatu esiintymään Irlannista asti kerrassaan mainio The Chieftain's yhtye. Eli ei muuta kuin olkaa hyvät, di Brain Sean Doherty, Neimi. Laughlin, the Chieftains. No niin, aika paljon on kirjeitä ja kortteja tullut, missä matkaamäntä Tarja Loppis Loposen perään kysellään. Eli kuten me kaikki hyvin tiedämme, niin Tarja nyt vetää miehiä puoleensa kuin pölynimuri, kuten tässä KG Kevarin lähettämässä lintuhämähäkkikortissa lukee. Todetaan nyt kuitenkin se miespuolisten kuuntelijoiden kannalta vähän ehkä valitettava tosiasia, että Tarja toimii tällä hetkellä taas koulutustaan vastaavassa tehtävässä ainakin parin viikon ajan. Ihastuttavassa Salmonellan idyllisessä rantakaupungissa Sisiliassa. Ja mitä tämä koulutusta vastaava tehtävä sitten noin niinku käytännössä tarkoittaa, niin sen mä jätän kyllä kuuntelijoiden pääteltäväksi. Joo, mutta perkelettekö ton Pesolan oli pakko persettää päästä huutelemaan ja huljuttelee tonne altaan? No en minä tiedä kyllä, Mikko tietää kyllä, että mikä se on niinku miehiään tai... Miehien ja miehjällä. Lähinnäkään horokollu. Voiko tästä nyt ottaa tällaisen kunnon voi leivän, On ainakin tarpeeksi paksuja reilusti voitata tai jotakin möhnää makkaran välissä. No sitä mä just sanoin, että mitä toi pesolan peppu tuonne altaaseen dyykkas? Kun Mikä? pakula on möhnää makkaran välissä. No mä puhuin näistä valtavan voi leivistä, mitä tähän lasi lasipöydälle joku ystävällinen henkilö tuolta Riitan kiskalta äsken kantoi. Eli hyvin täällä huolta tuntuu pelaava, varsinkin nyt kun jo lähes legendaarinen Riitan kiskalta. Iska avasi niin sanotun haarakonttorin tänne kuudenteen kerrokseen, ettei klubilaisten sen kauempaa tarvitse sitä kahvikupposta tai kinkkusämpylää lähteä hakemaan. Ja punaisen nortin ja pikkustikaareiden lisäksi kioskilta saa myös näitä... Kolmenkämmene kokoisia, lähes yhtä paksuja makkara voi leipiä, joten ei täällä kenenkään tarvitse nälissään kärvistellä. Vielä kun sais kupin kahvin, niin täällä alkaisi jo vähitellen vaikka viihtyä. Joo, jos sitä Jee. nyt joku ihmettelee, niin kyllä mä sen myönnän, että mulla oli täällä mies vieras. Myönnät sen niin kuin miesmiehelle. Ja että... nimenomaan mies ihan sieltä parhaasta päästä. Kuka no kukas hän on? Eli mun koulu- ja yliopistokaverini, yksi Hiltu sen Raine. Raine. Tai Reino sen täytyy olla kun sitä kerran repeeksi ja reiskaksi haukutaan. Ahaa, no nyt, nyt Muutenhan se olisi tietysti rape tai räiski Kyllä olisi jo. Vaikka sanotaanhan muakin pepuuks. <lostaa> ja oo, mä kuullut sellaisenkin version kuin perse. Niin, pärhenrik eli perse. Et mitäs Jöstä tai Jöstis, eli Jötti, niin kuin noin ylälauteen pojat sua välillä nimittää. Niinkö ne mua nimittää? Niin mitä, sä tykkäät siitä, joitakin kyrpiä nämä lempiä, niin <tain> tuneet, niin kuin nyt just ristoo, kun kuntosalissa kailottelee, että voi kyrpää, kun mua tänne, Tollaset typerät ja tyhmät lempi nimet. No niin pännikin ja välillä oikein vituttaa? Tai kyrpi, eikö niin? Näet sä sieltä Rontin puolen, mikä, mikä mun roikkuu pakaroitten välissä, niin kuin joku siima vai piustaa se helvet. hius tai partakarva? Siis täällä sun pakaroitten välissä vai? Näiden ihan oikeiden bändien lisäksi päälliköklubin lavalla tai tuolla lauteella saattaa silloin tällöin esiintyä myös vähän tuntemattomampia nimiä, kuten nyt tänä iltana klubin jäsenistä kokonaisuudessaan koottu Getsemanen yhtyöt tai... Niin osa rummussa ainakin lukee, mutta Ristola lienee tästä nimestä tarkempaa tietoa, eli sä sanoit tai väitit, että kyseessä olisi kirjoitusvirhe. No niin kuin tämän housebandin nimi on oikeasti Get Your Man, Aha. eli idean isä lienee joko Josper tai sitten toi Peppu Pesola. ja jo, Get Your Man, Tietysti kyllä. Kanne Jussi, joka muita Nussi, no niin. kirjoitti Tussilla. se väärin tuohon Basarin kalvoon, mutta jo pelkästään Josen tai Josperin eläimellisen lavashown ja Aika Raisun soundin takia on ihan kiva kulta. Tätä Get Your Mania, eli anta pala, antaa palapojat. No, niillä on ihan selvästi havaittavissa niinku, sellaista aitoa miesenergiaa, vai mitä? Siis niinku, mistä sen sitten näkee kaikki tuollaisia vanhoja pieroja? No, myönä on tietysti, kun joka jatkalla on kevyt jöpätys tai stendis, kun ne alkaa kulaa. <laughs> stöndis? Kun, kun onhan se jännä. Vai? On, on. Mutta siitä ollaan kaikki varmasti yhtä mieltä, että muutoksia on luvassa, kun joukko astuu aikuinen nainen ja vielä aika vetävän näköinen lyyli. Eli sä, sä puhut nyt tästä et uudesta juu, sen päivän. takia teiltä toimittajajuontajilta olisi odottanut kyllä asiallisempaa kritiikkiä. Sä käännät kaikki meidän syyksi. Ja ehkä vähän myötätuntoa tai sellaista myötäelämistä, eikä vaan pelkkää vittuilla. No. Tai kyrpäilyä on Juman kautta nuoremmista kaiffarista. Moni ulvoa tuolla kun miehenkipeä susi. Että missä ne oli silloin, kun niitä olisi tarvittu. Just nämä miehenkipeät sudet. Tai ku asioista päätettiin, Lähetäänkö repelua vai siirrytäänkö tonne siiveyskomeroon? Oh. Vaikka ääntä kyllä lähtee kuin likoista. Mutta sitä sanotaan, että kylhästä sitä tyhjän ladon oveen tuulikyn niin, sitä sanotaan. No, mutta on kyllä tukeva leipä ja takuulla paksummat makkaraviipaleet, mitä mä oon ikinä nähnyt leivän päälle. Joo, mutta mies pitää voilevästä, minkä läpi ei päiväpaista eikä kärpäset lentene. No, no mikä ettei. Kun ihan vaan sun takia tilattiin Italta ja majalta näitä makkaravoileipiä. Minua varten. Kun ne tietää, että sulle kyllä maistuu. No, kun mä en yleensä syö muuta kuin jonkun säälaati. kun koskaan ei tiedä, kuka tulee käymään. Niin. Tai kutsuu, joku vaikka Kämpille kattelee satiinilakana kokoelmaa, niin kuin just hiljattain se Hiltunen. <tos> vain, vain, niin. On sen luona toi. kokoontuu välillä se Dolby-kerhokin, jos ei muualle voi mennä. Siis Dolby-kerho Niin, just tää legendaarinen Yleisradion äänitarkkailijayhdistyksen Dolby-kerho. Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan Dolby-E, eli analogisten ääninauhureiden tehokkain kohinanpoisto järjestelmä, Millä saa vaikka toimittajien puheet pois nauhalta, <tos> jos te kyrvät heittäydytte hankaliksi. Vai niin, enpä kuulukka. <tos> tiedätkö, niin. mistä se E on niin lyhennyssiin siinä Dolby Eessä. No en tiedä, mikä se E on siinä. Se tulee sanasta Esmeralda, eli esiintyvien mediataiteilijoiden ja radiotyöntekijän liiton diplomi, äänitarkkailijoiden ammattiyhdistys, eli Esmeralda. No kaikkea se yksinäisyys ihmisellä teettä. Miten niin? Joo, mutta se Fabio samoin kuin sukunimi Lorenzo on pelkkä taiteilija nimi, kun kyllä mä tiedän, kuka se oikeasti on tää Fabio Lorenzo. No sit varmaankin ymmärrät, miksi Makkonenkin haluaisi itselle jonkun vetävämmän tai makeemmalta kuulostavan nimen kuin Pauli Makkonen. Ja, niin, varmasti jo. Tällä hetkellä sitä palkintorahaa on kertynyt jo 20. Kolme markkaa, eli yli neljä euroa. Teillä on oikein siis tämmöinen joku kilpailu, että Pauli Makko siellä uusi nimi vai? Iho, että jos, jos nyt jollain sattuisi olemaan joku hyvä nimeehdotus, niin kirjoittakaa tai soittakaa. Tai lähettäkää vaikka faksi tai mailin osoitteeseen Makkonen kautta radiomafian kakkonen. Kun itse edelleenkin sitä mieltä, että tseki on hänen yläpuolellaan ainoastaan sen takia, että se on pidempi. Eli miljardin ja pingiksen peluun sekä uimisen ja juttelun lisäksi ylipäällikön sviitissä voi katsella vaikka elokuvia ja saunoa. Tosin klubin rivijäsenille on tänne yläkertaan rakennettu myös oma joskin huomattavasti vaatimattomampi sähkösauna. Se päälliköiden päällikölle rakennettu sauna kun on ja antaa todella makoisat löylyt. Mä olen nimittäin kerran istunut sen saunan lauteella ja samalla tsekannut tai nauttinut tyttöyhtyä Mustan kolmion live-soitosta. Noin lasiseinän takaa, eli bändi heitti keikan sillä kertaa takkahuoneen puolella ja yleisö istui sitten siellä saunan puolella ja kivaa oli, kuten lietteen törösen sanoiksi silläkin kertaa puki. Tai se termi paljasjalka, niin mua niin. aina kummastuu päätä. Kävelettekö te paljasjalkaiset stadilaiset paljaajaloin talvisinkin niin kuin yksi paljasjalka Pekka, kun se ei kenkiä suostunut pitämään ei pakkasen? Että tässä hiljattain kun seisti jonossa rahvaa räkälä ravintolaan edessä sellaiset kaksi ja puoli tuntia. Rahvaa <laughs> Ja sit kun oltais vihdoin ja viimein sisään, niin se poke tai portsari tarttu Pekkaan hihasti ja totesi syrmesti, että Ehkä sä ilman Jengoja kuvittelet olevassa menossa. Nee. Ei siinä auttanut muu, kun takas, takaisin, kun mulle ei ollut pätäkkää. Ja Pekka ei niitä portsarin kenkiin suostunut seitsemällä sadalla ostamaan, vaikka niissä oli kyllä kunnon kumipohjat. Vai niin? Ja armeijasta meistä jotain olla, kuin tää gosse. Mikä onkin nykyisin jo varmaan joku kenraali tai hovimarsakka, vai ootko? Niin siis minä vain, no en nyt sentään mikä kenraali, ihan tavallinen kenttävääpeli ja kurinpitoesimies. Ne on ne operettisoturit ja seulustelukupseerit sit ihan erikseen. No, kyllä nekin kalpenee, kun saapuu se uusi ohjelmapäällikkö ja pistää pojat ojennut. No sinä nyt pidät häntä niin kovana tyyppinen. No kun jo... Se uhkas että sitten toimituksena ollaan perustetaan pysyvä päivystys. Eli kolmessa vuorossa jokainen vuorotellen päivystää pari kertaa viikossa. Eli vähän niin kuin armeijassa vai? Just. Ja hänen työpöydälle ilmestyy joka ikinen aamu päivystäjän allekirjoittama ennen nimenhuutoa. No se on ihan niin kuin armeijassa. Ja jos ei stemmaa tai joku puuttuu tai ei ole paikalla, niin päivystäjä hoitaa myös poissaolijan tehtävät omien tehtäviensä ja päivystysvuoron lisäksi. Vai niin? Kun monissa paikallis- ja alueradiossa tällainen käytäntö on ollut voimassa jo monta vuotta. Oh. Ja samoin kuin se, että äänitarkkailijat osallistuu tähän päivistykseen sen niin sanotun pöytäpäivistyksen ohessa. Että näistä radiomafian kolmesta vakituisesta äänitarkkailijasta yksi joutuu tekemään koko ajan kahta hommaa. No niin. Mutta niille nyt maksetaan muutenkin sitä ammattitaito lisää. Lähes kaksi markkaa kuussa. Oisko no no. se Aholan kartsala ollut jotain markka 7,6 tai 7,7? Siis kuukaudessa vai? Niin, mutta saahan toimittajat sitten tietysti päivärahaa, jos esittää riittävän hyvät perustelut, että sitä pitäisi maksaa. Ja just niin kuin Tero totesi, että niin. paskat tippuu rattalta, kun kovaa ajetaan. Joo, kyllä. kyllä se tietää, mistä se puhuu. Niin kuin se on itse pudonnut monta kertaa, muun muassa bussista, kun ollaan Rockfootisturnaukset tulossa. Ja mulle se väitti, että hän on yleensä ainoa vesiselvä. <lacht> niin, että hän se on se on sitten se kannejussi aina niin päissä, että ei pysty pukemaan edes päälle. Et sen takia on, on niin kuin myötätunnosta istunut joko munasilla tai sitten kalsaarit kalsarit jalat, koko kotimatkaa. No Kanne Jussi, niillä pelimatkoilla olisi näkynyt ja Jussi nyt on muutenkin herrasmies, et sen takia sitä ei siellä olisi varmaan näkynytkään. Mä luulen, että aika moni toimittaja tai jopa juontaja <köhö> kokee, että sellaiset sekolureissut ja tripit on tarkoitettu vaan niin todelliselle kingelle ja kuninkaalle. Onko näin? Koettekö te oot Teron kanssa käynyt kaksistaankin kerran edustamassa Rademäfeja jossakin turnauksessa? No ei todella. Jaa, mä oon aika vakuuttunut nyt, kun mä oon sitä toimittajan työtä tai touhua seurannut, ettei se kovin paljon vaadi. Toimittajan työ vai? kyllä mä ajattelin itteni ainakin tarjota tänne vaikka väliaikaiseksi. Ai väliaikameriseksi vai? Se, <laughs> se ei, voisi olla hyvä. Ei, kun väliaikaiseksi toimittajaksi tai vaikka lomansioiseksi, kun ei tienaa kuulemaan aivan sairaan. Se ei pidä paikkaansa. Kun jatkossa ei vakituisille enää makseta lomaa ja ottaa ollenkaan palkkaa tai mitä lomalta paluu rahoja. Et ei makseta vaan? Niin, ne kaikki lomarahat maksetaan tämän vuoden alusta alkaen sille sijaiselle. Mä kuulukkaa Ja mä kun on aina ollut niin kuin kiinnostunut diskomusasta. Se näkee niin kuin sun vaatetuksesta ja habituksesta, niin. kyllä. Sä oikein tämmönen. Kyllä, niin nyt sais kerrankin soittaa just sellaista musaa, kun mä itse haluan. No niin. Tai mistä mä niinku dikkaan. Eikä pelkästään mitään kotimaista skeinaa tai niitä ja niinku itkuvirsiä, kun mä inhoan sitä jollotusta. Mutta diskomusasta tykkään. Kun diskos tai tanssimusas, yleensä ne sanotukset on mun mielestä parempi. Sanotukset? Varsinkin jos on Englantia. Eli sä oot ihan oikeasti sitä mieltä voi. Minä kiitän kaikkia kuuntelijoita seurasta samoin kuin päällikköklubin henkilökuntaa ja tietysti myös näitä klubin jäseniä, joiden ansiosta me täällä talon ulkopuolisina pääsimme vastustuksesta huolimatta vierailemaan. Tuonne ylipäällikön sviitti, me saadaan ihan kohta kuulemma avain, joten jos vielä ehditään, niin pyritään sieltä sitten lyhyesti raportoimaan tai kuvailemaan, miltä siellä näyttää, sillä aika prameat puitteet sinne on rakennettu, vai mitä meiltä ristoa. No, jossain sitä valtaistuunsalja tai kunninkaan kanssa. <tos> kyllä, tarkotat, kyllä niin, nimenomaan. Ehkä ne on vähän ylimitotettuja molemmat, tai mä tarkoitan nyt siis niitä kultauksia ja kattokruunuja. Kattokruunuja, kun, joo, se on aika... Kun tsekillä on tuo, Kerros talempana nykyisin käytössä jo melkein puolet koko toimituksen tiloista. Se on helvetin iso huone, jo. Tai neljöissä laskettuna silloin jopa yli puolet, melkein kaksi kolmasosaa. Oho, oho. Siltä se haluaisi vielä pari ikkunaa lisää ennen kuin uusi ohjelmapäällikkö vaatii itselleen yhtä monta ikkunaa. Ja mielellään samalla se oven kuin Harvantsäkillä ja sen sihteerillä.